Gajbu Mesudi radi Allahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë. Një njëri, prea tyre që kanë jetuar para jush, është tiru në logari. Ta i nuk u gjeta zgjetë tjetër e mirë, përveç sa i përzihej me njerëzit e tjerë dhe u alehtëson të halët atyre. A i gjithashtu, pas i kishte qeni pasur, i urderon të shërbetore të ti që të javashdonin borgjin ati që gjendej në rethanat të vështira ekonomike. Pastaj, i Fasa Allahu ka thënë ne jemi më të mëshirshëm në këtë gjë falje dhe lehtësim lëshojeni të shkojë faljani mëkatet transmeton Buhariu Muslimi dhe teksti i mësipërm është i ti dhe i Tirmidhiut këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com